може бульйон, дістаю з холодильника курячі нутрощі, крильця, стегенце і починаю варити на газовій плиті. Телефон мовчить, як церпер, йому заціпило. А вже ж я висмикнула шнур? Фізичні вправи. Присідаю з витягнутими вперед руками. Стрибки, біг на місці, згинаюсь і розгинаюсь. Іду в ванну, приймаю душ, витираюсь рушником до почервоніння шкіри. Чомусь не зникає відчуття страху, адже я ізолювалася від усього світу, квартира як раликова мушля. Невже й ізолювалася? сиджу на кухні з безвільно опущеними руками. На добраніч, мамо, на добраніч, сину. Лежу на дивані і темрява видається велетенською драглистою п'явкою, що присмокталася до мене тисячами присосків, смокче і смокче життєву силу. Скільки так лежу? Мало не задихаючись, вмикаю світло нічника. Години показую тільки пів на першу. В якомусь напівженстві йду до телефону. Вмикаю шнур у розетку. Ні, від себе не сховаєшся. Краще з відкритим забралом. Тепер, не склеплюючи повік, слухаю моторошне, зловісне мовчання телефону. В його мовчанні наруга сильного над слабким – Знущання над жертвою. «Мамо, спи!» – дрімливо взивається Андрій. «Хіба я не сплю?» «Спи, мамо!» – просить дитина. Не ніч, а маячня. В голові ясно, як у полудні в Сахарі. Хоч би нарешті озвався цей механічний канібал, цей комунальний садист, якого ми в побуті називаємо телефоном, щоб нарешті позбутися невідомості який треба звинувачувати тільки себе. Можу запропонувати свою класифікацію людей, що відмінна від усіх інших, які мені трапляються. Ця класифікація ґрунтується на споживацьких пристрастях. Адже всі ми щось споживаємо, і слово «споживач» позбавлене будь-якого іронічного чи негативного відтінку. Є любителі бігати по продовольчих магазинах. А є такі, що відчувають особливий азарт у великих універмагах, де цілий день можна вештатися серед безлічі товарів і відчувати задоволення просто від їхнього споглядання. Є такі, що відвідають і віддають перевагу не торговельним комплексам, а спеціалізованим магазинам, скажімо, взуттєвому, галантерейному, біжутері, або ж косметики, чи ювелірним, звісно, кондитерським. Ці споживацькі пристрасті іноді і в карикатурному вигляді найдуще поширені серед жінок, хоча ця пошисть не обминає чоловіків. Отже, до широкого асортименту споживацьких пристрастей я хотіла б додати ще одну – жадоба до книжки. І не як до духовної цінності, а як до товару. Саме в тому варіанті, коли книжка починає фігурувати так, як будь-який інший товар – Скажімо, мохер чи дублянка, польський лак чи французькі духи. Саме в тому варіанті, коли ціна товару, поіменованого книжкою, визначена точно. Але ж є дефіцитні модні товари, за якими всі ганяються і яких вічно всім не вистачає. За які переплачують вдвічі, втричі. Так само є модні дефіцитні книжки, теж товар, за які переплачують у солідних розмірах. Скажете, потяг до рафінованої культури – не завжди. Найчастіше – намагання мати престижний товар – книжку. Знаю таких споживачів десятка-півтора. А Звичайно, в місті їх значно більше, але нашу книгарню вони обминають. У нас нічого не ховається під прилавок, у нас не в пошані блати знайомство, у нас усі книжки на розкладці – так що з унікальним виданням може пощастити будь-кому. А от найближчій тобі людині може й не поталанити. У цій справедливості є, мабуть, частка сліпої жорстокості. Але хіба справедливість не буває жорстока? Сьогодні в магазині кілька знайомих облич, які, мабуть, можна зустріти протягом дня в усіх міських книгарнях. Сива зігнута коромислом бабця, зодягнена курицем, приношений габардиновий макінтош, чомусь подумки називаю її тоша і тотоша, та жовчний хлюст із обличчям професіонального алкоголіка.